Не він один у мене добрий робітник, є й інші. Інші теж, вуйку, хочуть нових машин, кажу старому відверто. Ну, так, само собою, інші. Інші тобі підплачують. Є кілька молодиків, котрі лише порокові в лісі, а ти їм новенькі ключі в долоні. Їдьте. Рука руку миє, михась не має чим підплачувати. «Ну, для мене це вже було забагато. Що він собі дозволяє? Я зірвався із-за стола й кажу «Рахуйтеся, Вуйко, зі словами. Зачиніть двері з того боку і манджайте додому. Дорога не близька. Прийде черга й на вашого Михаська. Теж мені заступник знайшовся», кажу старому по-доброму. «Я звідси начальнику бігме не рушуся, поки не пересадиш, сина, на нову машину. Кажуть, що з дня на день мають новенькі прикотити Станіслава». «Ви що, направду будете мені вказувати?» – закипіла в мені злість. Я навіть узяв старого за плече і грубо повернув лицем до дверей, щоб забрався до дідька, бо таки, направду, старий забагато собі дозволяє. «Я не вказую, товаришу Темчук, я лише прошу і витрібовую, щоб не водив хлопа за ніс. Дай ми хасеві заробити на новій машині!» Старий стояв на своєму. «Ти зі мною, чоловіче, не жартуй!» Ова, ви, вуйку, ще й погрожуєте, нібито я когось боюся. Я тут у горах цар і бог, що мені зробити? Навмисне задирав я носа, а то кожний собі дозволяє. А зроблю, сказав весело старий, так і й і хвилі. І відразу відчинив двері. Я не пам'ятаю достеменно, чи він якось так тонко, не мов, птах лісовий, свиснув, чи ще якесь слово промовив. Та досить того, що з сіней через поріг поповзли клубками, перекочуючись ті, що в пнях сидять. Їх на мою біду звідки зібралися до дідчої мами. Вони розповзлися по конторі, шипіли, вицв'охували, як батогами, хвостами і, піднімаючи голови, встромляли скляні свої очі в мене. Я закляк на місці, боячись пікнути. А худібка та підземна вже в'ється клубком на моїх черевиках, обвиває ноги і лізе вгору. Кожної миті може тебе впатити десять чи більше отруйних зубів. Чую, подзвіркотів я в штанину. Рятуйте, прошуся пошепки в старого, простягаю руки. Стій, стій, товаришу Тимку, на місці, най тебе шлях трафить, не рухайся, бо... «Бо є тут старі звірюки, що від одного укусу завтра віднесуть тя на цвинтар», – бавився зі мною старий. «Але тобі ніч не станеться, це я тобі гарантую, якщо сповниш обіцяне. Це я про новий лісовоз для Михася, пригадуєш?» Що я мав робити? Я не міг видобути з себе ні звука, я був геть чисто паралізований і тільки кивав головою, як той віл, що його мухи обсіли». Згода, що більше Дивися на ну, мені Наново не збреши Бо видиш, яке в мене військо. Вони чоловічі всюди сущі скрізь тебе знайдуть Навіть вдома, коло жінки Я на твоє слово, товаришу Темчук, Покладаюся Старий поклепав мене по плечу І знову Чи свиснув по пташиному Чи пальцями якось так характерно тріснув і рушив усі, не розсуваючи своє войско по столами. Не забув і про бесаги. За хвилю-другу його не стало. Мов би й не було його зовсім. І ніби тут не повзало, не клубилося, не чигало на мене гадюча. Мабуть цілу годину або й довше не міг отямитися. Ще гаразд, що мав у сейфі півлітра. Дотепер не можу сам собі пояснити, що то було. Навіювання. Чар, гіпноз, чи якась інша хвороба. Лише згодом, коли той Михайсько-Цвцяк пересів, як належиться на новий лісовоз, спитав його начебто між іншим, «Слухай, ну, твій старий трохи ворожбит, чи лише пудить людей тими? Ти знаєш, про що я говорю, про гадюча». Михайсько мені не відповів. Літо відступало з гірських хребтів, Крок поза крок, ліниво, перечікуючи студенні пориви вітрів та все ще потаємно сподіваючись, що завтра-післязавтра воно повернеться на свої полонини. Смирикові ліси темніли, хмурилися і повнилися щемливим шумом.